RENTOARCERI Mi-a năvălit prin geam și voi de lună, De parcă în cer s-a rupt un stăvilar, Pervazuri, scrini scrin și rafturi de stejar își amintesc de codri care sună, își amintesc pereții iar și iar, Grozavi munți de piatră sub furtună, fotoli, ziduri, praguri împreună, În răzvrătirea umbrelor tresar. Se scoală în răzmerița lor fierbinte, dau buzna pe ferestre afar și fug, iar sufletul și el și aduce aminte că a fost mireasmă și pământ de plug și vrea, fugind din hâdelei vestminte, să fie piatră, azimă și rug. 12. A doua, 1968.